в основному сотками та двохсотками. Нічого собі, майже два мільйони! Фірман від збудження аж підстрибував на місці. Дивно тільки, що так патріотичненько гривнями пожартував Ромка. Я, звісно, не чекав, що комуністи тримають заощадження у капіталістичних буржуйських баксах але був переконаний, що зарплатню вони отримують рублями. Немаленька сума, зауважив Ліма. Що думаєте робити з нею? Ну, оскільки це грошей комуністів. Значить, видарені у пенсіонерок та російських спонсорів фірман, який завжди почав одразу із суті. Ну, припустимо, собі залишимо. Джек із сумнівом покосився на спаковані банкноти. «Пенсіонеркам віддавати сенсу нема, я так думаю. Вони ж знову понесуть ці гроші комуністам. А в російських спонсорів і без цих двох мільйонів вистачає бабла», додав Ліма. Хлопці задумалися. Кожен перебирав у голові можливі варіанти – Якийсь кожному із них іноді здавався навіть нічогеньким, але він тут же його відкидав і думав далі. Ось так і визначається, з ким ти спілкуєшся. Попроси своїх найближчих знайомих розповісти, на що вони витратять два мільйона. Людині яка не звикла ворочати подібними сумами, а готівки більше десяти тисяч взятих у кредит на рік ніколи не тримала від усвідомлення кількості доступних грошей, спершу перекриває кисень, внаслідок чого мозок перестає працювати в нормальному режимі, підкидаючи ідеї одну, то порилішу за іншу, а в очах темніше. Саме в такі хвилини фінансового шоку спливають на поверхню загнані в темні підвали підсвідомості дитячі мрії. У голові крутиться бажання купити собі парк атракціонів, а якщо грошей не вистачить, то хоча б чортове колесо. Але... Можна і інше придбати вантажівку морозева, або купити собі зброю, як у Черепашох ніндзя, або нарешті завести вдома от того дорогезного пса, якого ваша родина аж ніяк не могла собі дозволити у дев'яності. Але дитячі мрії, швидко піднявшись на поверхню, так само швидко лускають, як бульбашки. На їх здійснення потрібно або набагато більше грошей, ніж у тебе є, або те, що промріялося далекі 20-30 років тому, зараз видається непотрібним і неактуальним. Слідом за дитячими мріями приходять дорослі потреби і бажання. Грошей ремонт, пристойне авто, будиночок поблизу моря, заощадження на навчання дітей. Ті, хто слабко уявляє, в якій він живе країні, безтурботно вкладають всі наявні гроші в бізнес, у більшості випадків, надовго забуваючи потім, що таке сон, апетит, настрій, ерекція та вільний час. Особливо в хитродупі, ділять гроші на кілька частин і несуть їх до кількох пристойних банків, живучи потім на відсотки, і нічим узагалі не парячись. Найбільш замахані соціумом екземпляри. Отримавши з неба таку кількість чи стогану, кидають усе та валять на якісь острови в Тихому чи Атлантичному океані, живучи серед туземців, чиєї мови вони не розуміють і ніколи не схочуть розуміти. На якісь такі, де існує Мінімальний комфорт та необхідна для того, щоб місцеві тебе не засмажили і не з'їли, частка освічених людей. Та найбільш передбачувані ті люди, які ніколи не мали грошей і без них почувалися причудово. Від цих можна чекати будь-яких коників, якби існував прилад, що фіксує думки, то в кухні фірмана за півгодини мовчанки після ключового питання, що робити з грошима, він записав без півтисячі різних варіантів. До честі чотирьох приятелів треба відзначити, що про особисту користь вони майже не думали. Часом у когось із них проносилося в голові, що непогано би собі купити те, те те, а те те просто забрати свою долю, а інші хай роблять, що хочуть. Але ті думки не трималися не і трьох секунд, майже одразу витісняючись роздумами, чи не варто профінансувати створення притулку для бездомних тварин запустити нормальну радіостанцію з чесними новинами та якісною музикою, чи врешті-решт допомогти школі за рогом відкрити повноцінний комп'ютерний клас. Нарешті очі Фірмана заблищали так, що вся кампанія запитально подивилася на нього. «Чуваки!» Мало не кричав він, «Чуваки, я знаю, на що треба витратити гроші!» «На що?» – насторожено запитав Ліма. Якась божевільна нотка в інтонаціях Фірмана змусила його насторожитися. Фірман зазвичай подавав ідеї, які можна було адекватно сприймати, а тим більше втілювати в життя. Лише вийшовши з ним на одну хвилю, відкинувши умовності і перейнявшись його здоровим, життєрадісним роздолбайством. — Пам'ятник, — випалив Фірман. Да — Да-да, Фірман сьогодні вночі ти нарешті зніс пам'ятник Леніну. Ліма говорив до нього м'яко, але переконливо, як до хворої дитини. «Який тобі муляв багато років, молодець, з грошима що робити?» «Я ж і кажу – пам'ятник». «Ми поставимо пам'ятник», – пояснив фірмен. «Пам'ятник? Кому пам'ятник фірмане? Як ми його поставимо?» «Ну, не самі поставимо, звісно. Ми організуємо типу збір коштів, проб'ємо місце через мерію, все по закону. І ці два мільйони – Кинемо до загального, так би мовити, кошика. «Ладно, припустимо», – погодився Джек. «Але кому ти тут пам'ятник зібрався ставити? Кому можна на Донбасі пам'ятник поставити, окрім Леніна та шахтарів із металургами? І мафії? Мені взагалі нічого не приходить до голови». «Ну, чекай», – вступив Румка. Мені ця ідея подобається. Благоустрій міста, історична пам'ять, всі діла, це прикольно. Тим більше наше місто на розмаїття монументів не страждає, правда? Ну, які в нас пам'ятники є? Він почав загинати пальці, рахуючи. Шахтарям напроти Нахалівки раз першого, «Відкривачеві покладі вугіля» на Донбасі – два, «Вічний вогонь» у центрі – три, оце Чорнобильцям років зо п'ят тому відкрили, теж там чотири, «Афганцям» за універмагом – п'ять, «Сергеєву» Міноборони Російської Федерації біля 22 школи – шість, ну і ляньних різного розміру та ступеню занедбаності стоїть, «По місту штук п'ять. Чотири?» – виправив Фірман. «Окей, чотири. Тепер чотири. Десяток пам'ятників на півмільйонне місто. Причому п'ять? Чотири?» – поправив сам себе. «Одній і тій же людині». «Ні, мені йде з пам'ятником. Подобається однозначно». Ліма подивився на Джека. Але він також, здається, почав симпатизувати цій ідеї. «Ти, Ліма, сам розумієш», – продовжував Ромка, для впевненості креслячи пальцем якісь іерогліфи на поверхні стола. «Пам'ятник – це ж як прапор. Він символізує владу і присутність. Це такий собі соціальний, національний, Ментальний маркер. У сьомому за кількістю населення місті України немає жодного пам'ятника чомусь українському. Я вже мовчу про українське. Добре, але пам'ятника чомусь не робить Чи на військовому також нема. Шариш? Та шарю, звісно. Але, можливо, це якраз... Наслідок того, що це на сто відсотків робітниче місто. І не українське. Я цього не казав. Не казав. Але логічно, це випливає з твого заперечення. Ліма не любив, коли його виводили на такі слизькі теми. Український з Донбасу, як такого, та його рідного міста, зокрема для нього, українця Донеччини – була болючим питанням, іноді якісь сплески чи просто прояви саме української національної свідомості впадали в око там, де їх ніхто не чекав, змушуючи його хворе від постійного напруження серце мало не співати. Але часом, і зазвичай саме тоді, коли треба, до цих людей було просто Неможливо достукатися. У критичні моменти вони, ці люди, у більшості своїй ховалися до мушель та взагалі відмовлялися зараховувати себе до якоїсь національної спільноти. Перечікували історичні катаклізми у сховках, а потім виповзали назовні та зітхали, окидаючи оком руїни. Те, що руйнацію можна було попередити, руйнації можна було уникнути або, принаймні, полегшити її наслідки, раз і назавжди визначивши зі свою позицію та відповідно отримати право, волю та відповідальність за самих себе, до них не доходило. Їхні панцирі були міцними та рятували їхнє життя, а це виявилося переконливішим за будь-які переконання. Ліма дуже довго жив із відчуттям, що ця їхня засаднича відмова від самовизначення щось неприродне, Дуже довго не міг позбутися враження, що так не має бути, Аж поки одного разу, повертаючись потягом, чи то з Дніпропетровська, чи з Харкова, не познайомився із прикольним хлопчиною. Чоловік був його земляком і вчився на хірурга. Після другої пляшки коньяку ліму добряче розвезло і потягло на безкінечні сентенції, а хлопчина був... Нібито своїм, я охоче підтримав розмову про ідентифікацію. Того вечора Ліма дізнався від жені, так, здається, звали того студента медика, про таке явище, як стовборові клітини. Стовборові клітини мають дві основні властивості: здатність проходити величезну кількість клітинних циклів, залишаючись не диференційованими, та можливість диференціюватися в будь-який клітинний тип. Говорячи людською мовою, пояснив Женя, добиваючи коньяк, якщо ці стовбурові клітини не чіпати, то вони можуть собі існувати, замінюючи одне покоління таким самим іншим поколінням. Абсолютно не змінюючись. Це може тривати безкінечно. Але якщо їх чіпати, помістити в середовище вже сформованих, визначених клітин, то вони стануть такими ж, як і всі довкола. Шариш? Ага. А тепер ось візьми і спроектуй це знання на наших і з тобою земляків. Це, звісно, Узагальнено все з натяжкою. але загальний механізм, як на мене, такий же точно. Ну, спроектуй. Ліма послухався, спроектував і майже моментально протверезив. Це справді було схоже на правду. Тепер він принаймні розумів, як і що треба робити. Але що він міг зробити? Маленька, непомітна, визначена клітинка. Та українське, українське, спокійно сказав Ліма. Принаймні, частково. Це вже точно. Ми ж є. Ми є, підтвердив фірман. І в нас є бабло. І бабло в нас є. То давайте поставимо в нашому місті. Нормальний пам'ятник. Мало того, що він буде крутий, він ще буде і наш. Прикольно мати свій пам'ятник, га, хлопці? Так, погодилися всі. То кому ставимо? Поставив головне питання фірман. Бандері? Запропонував Джек. Джек, ти дебіл? Ліма аж смикнувся. Бандера до нашого краю. Ніякого відношення немає. Це раз. А два. Цей пам'ятник тут навряд чи простої довго. Гроші на вітер викидати. Джек, ніякого бандери. Фірман закурив і задумався. Шевченкові би пам'ятник. Але їх дофігаща по всьому світу. Котляревський. Загайдачний. Хлопці, давайте Донбасом обмежимося, га? Або тими, хто має до нього відношення? Махно. Непогано. Але ж без воєнщини домовимось. Бубка? Уже є. Кобзон? Не сміши. І цей теж є, до речі. Тимощук? Живий. Стус? Дзюба? «Де що? Ті, хто тут знає, хто це такі, бандерівцями їх вважають. Як варіант, давай ще подумаємо. «О, я знаю, знаю», – ліма радісно, мов дитина заплескав у долоні. «Ну, Сосюра, Володимир Сосюра, він же нас, Донбаський, а йому жодного пам'ятника нема». Лише якесь погруддя в Дебальцівму. Як вам? Джек, Фірман і Ромка задоволено відкинулися на спинки стільців. Сосьора, це було те, що треба. Усі почувалися спокійно і задоволено, ніби зробили справді велику справу. А знаєте що, чуваки? Порушив раптом мовчанку Фірман. Що? Я ось тут подумав таку річ. Пам'ять, вона ж залишається пам'яттю завжди. Хороше треба пам'ятати, а погане, тим більше треба пам'ятати, аби воно не повторювалося. І дітей своїх це вчити. Та ж у тебе нема дітей, ліниво посихнув Ромка. Не про це розмова. От, наприклад, Буде мене син, ну, і ось приведу я його до пам'ятника Сасурі. Розповім, що, мовляв, був такий поет, Любив Україну, як сонце любив, І терекони любив, піраміди Донецьких степів, І про красу розповім, і всяке таке. І я йому усе передам найкраще, що знаю і мій син буде рости, бачити пам'ятник Сосюрі, і знатиме щось про хорошу сторону світу. Але, наприклад, якщо до того часу знесуть усі пам'ятники Леніну, ми ж можемо пофантазувати, що колись станеться потужна хвиля протестів, що змітатиме символи радянського минулого, то я своєму сину зможу розповісти про те, хто такий той самий Ленін. Я по-чесному розповідатиму, і про хороше, звісно, але більше про погане. У мене з ним особисті стосунки. Ви щарите, так ось, і син мій, ходячи містом, у якому зовсім немає пам'ятників Леніну, не згадуватиме про те, що ця людина принесла його народові? Не буде того, за що чіплятиметься погляд, і не даватиме забути. А коли забувають погані сторінки історії, це ж небезпечно. Ну, щось у цьому є, погодився Ліма. Тільки Леніна ти, Фірман, уже вальнув. Пізно боржомі пити, знаєш. Та віжнай легесенький з глянув на друзів фірман. «Ось Джека з Ромкою спитай. Твою мать?» – вирвалося у Джека. «Ти хочеш назад його поставити?» «А чого ні? Зараз наших видзинемо, та й поставимо так, як стояло». «Навіщо тоді вся ця петрушка була?» – роздратовано запитав Ромка. Я тебе, придурка, двадцять років знаю. Ти мені все життя повухав, їздив, що Леніна треба знести. І ось знесли. І не просто знесли, а під твоїм безпосереднім керівництвом та твоїми руками. І ти, кажеш, його назад ставити? Навіщо? Хлопці, я щойно пояснив. По-перше, ми його все-таки знесли, тому я трохи заспокоївся відносно нього. По-друге, світанок за дві години. Люди підуть на роботу, побачать, викличуть міліцію, ті викличуть комуністів, бо кому ще той пам'ятник потрібен? Коли комуняки побачать, що їхню партійну касу вигребли, Піднімуть на вуха всіх, кого можна, і нас швидко знайдуть. І ніякого сосюру ми найближчими роками не поставимо. Так, да, це точно, промурмотів Ліма. Нас вирахують моментально. Якби ще там грошей не виявилось, в спіх із ним хай би лежав собі. Але якщо така історія, то краще назад поставити. Сумніваюся, що вони до річниці жовтня туди полізуть, але якщо й полізуть, то час на те, аби надійно заховати гроші, нам точно вистачить. Господи, фірман, як же ти мене задовбав, зітхнув Ромка, дістаючи мобільний, аби починати обдзвонювати тих, то сьогодні вночі валив вождя з постаменту. Сонце сходило невпевнено, вириваючи місто з липневої, густої пітьми. Прохолода відступала, на вулиці, ніби гаряче молоко, виплескувалося біла і в'язка спека. Двірничиха Маруся, який кожного ранку. Упродовж останніх п'ятнадцяти років прибирала коло Леніна, підмітала, відкидала в бік жовте від спеки листя скленів. Раптом на постаменті, де стояв затишний і сивійський районний Іліч, її увагу привернув свіжий напис, якого вчора ввечері, коли вона йшла повз пам'ятник, до храмниці не було. «Кат!» – прочитала Маруся великі літери, написані жовтою фарбою на темному гладесенькому камені. Потім замислилась на хвилинку. «Що за молодеж пішла ото?» – провела мокрою ганчиркою по літерах, перевіряючи, чи легко змиється але написові нічого не було. Безграмотні, як барани. Не кат, а кот, во-первых, а во-вторых, ну який же він кот, це ж Ленін. Маруся іще постояла під ілічем, намагаючись зрозуміти, чого Леніна хтось обізвав котом, а також що буде з державою, де молодь така безграмотна, але потім махнула рукою, підхопила своє стареньке відро та пішла мести вулицю, знімаючи у повітря хмарки золотавого пилу. Квартира номер 20. День, коли я почав умирати. Мене звати Сашко. Цій осені мені мав би виповнитися 21 рік. Я закінчую навчання в політехнічному інституті, займаюся громадською діяльністю, пробую писати вірші. Зараз я стою на табореці із зашморгом на шиї. Так, власне, через них, через ці вірші, а не через те, що ви могли подумати. Мені страшно. Схоже, всі присутні не розглядають це як жарт, нехай жорстокий. Я не бачу їх, мої очі зав'язані, але чую їхнє мовчання важке, зосереджене серйозним. Мене звати Сашко. Мені майже двадцять один. Я пробую писати вірші. Стою на табореці із зав'язаними хусткою очима та зашморгом на шиї. А чого в своєму житті добився ти? Чи то стілець піді мною трапився якийсь незграбно змайстрований? Чи то мене так трусить, і рубає від млості водночас, але ця неприродна конструкція зі мною вгорі і з ним унизу похитується, змушуючи моє тіло напружуватися в крайніх точках амплітуди. Тоді, здається, ще трохи-трохи лише мінімальне відхилення і моя опора скине мене у приву до дна якої я не дістану пальцем мені якісь кільканадцять сантиметрів. Спиною тече під піт, усі м'язи від напруження задерев'яніли. В голові паморочиться, намагаюся триматися рівно до останнього, вірячи, що це дурний сон чи розіграш. Мотузка шкірої шиї відчувається інакше, ніж пальцями. Тримаючи її в руках, звертаєш увагу більше на технічні параметри. Доскіпливо фіксуєш товщину і довжину. Перевіряєш на міцність, намагаючись розірвати в довільному місці. Так і все. Шкіра шиї. Більш сприйнятлива до тактильних відчуттів. Від неї не сховаєш потертості стінитей, заплетеного візерунку волокон їх м'якості та температури, нічого такого. Мотузка з кожним, ти далі ширшим розхитуванням впивається тобі в шию, врізається в тебе поступово, ніби ненароком. Але впевнено, втискається в тебе і твоє життя, відбираючи його міліметр за міліметром. У якийсь момент починаєш розуміти, як почувається молодий пес на повідку. Але це розуміння для тебе вже не матиме жодного значення. Просто констатація. Мотузка на моїй шиї явно тонша, ніж зазвичай показують у фільмах. Там злодію вішають на якихось канатах. Що має символізувати цей канат, я не уявляю. Моя мотузка, хе-хе, моя мотузка, однозначно тонша, але ніхто з присутніх не припустив, що вона може обірватися. Напевно, вони на цьому знаються, а значить, і справді не обірветься. Що ж, чекаю удару, який виб'є з-під ніг стілець, сам дивуючись своєму спокою. Якщо цій миті використати якийсь прийомчик в дусі кінокартин Федеріко Феліні та камерою з великого плану обличчя Сашка, Від'їхати трохи убік і розвернутись, охоплюючи об'єктивом темне приміщення, де відбувається дія, то можна побачити дещо цікаве. Худе пліде лице головного героя із зав'язаними очима та пересохлими від хвилювання вустами, що беззвучно і нервово рухається, зникнуть ліву частину кадру. Займе високий, схудлий, увесь убраний у чорне брюнет на табуреті із зашмургом на шиї та білою плямою замість обличчя. Біля нього стоять іще двоє, вдягнені менш траурно і готично. Праву сторону кадру займає відносно велика, як для невеличкої кімнати, група людей. Щось близько Десяти осіб. Деякі сидять одиноко, Деякі обійнявшись. Вони сидять тихо і засереджено, Але ніякої напруги у їхньому Мовчанні непомітно. Ледве освітлені лиця Розслаблені та спокійні. Хтось крутить у пальцях запальничку, Хтось катає підлогою Дзвінку, порожню пляшку, ліву і праву частини, мізансцени, розділяє умовний, але абсолютно зрозумілий кордон. Три оплавлені, проте досі високі свічки, які своє танцююче жовте світло відкидають в обидві сторони. Тиша така. Що чут, як у кухні крапає вода зі старого крану. Вуха кількох найбільш чутливих осіб ловлять іще якийсь звук, швидкий і ритмічний. Це звукове тло вганяє їх у дрижаки, бо вони впізнають у ньому бахкання серця. Голосне і безпорадне очевидно, того майже повішеного. Так ніби тіло його раптом стало порожньою всередині ємкістю, а душа б'ється в ній, мов би тенісний м'яч, глупо та швидко гупаючи у порцелянові стіни. Він же розіб'ється надрузки, раптом спадає на думку, одній з дівчат в залі під акомпанемент цього ритму і їй хочеться крикнути, аби малого відпустили. Але всі довкола мовчать, ніби так і треба. Слова у ній висихають, черствіють, застрягають в горлянці, і вона відкашлюється ними, б'ючи себе кулачком у грудну клітину. Тоді зловісне звукове тло обривається. Це сусід її, тарабанив пальцями по підлозі. Дівчина видихає і повертається поглядом до зашморгу, в якому, здається, тане як дим хлопчина, з яким вона цілувалася вперше лише годину тому. Вона набагато більше за нього сподівається, що це такий дурний і жорстокий розіграш. Це ж бо він прийшов сюди вперше, майже нікого тут не знає і, схоже, до останніх хвилин не підозрював, куди саме потрапив. А вона? Вона знає тут усіх і кожного мінімум по два-три роки. Вона знає, що ці люди бувають справді жорстокими, часом не мають даху та гальм, але в цілому... Вони на світлій стороні. А отже, вбивство – це не їхнє, тому її вся сцена здається стрімною але не смертельно небезпечною. Я глибоко вдихаю. Несамовитим зусиллям волі намагаюся розслабити м'язи спини, стегон та литок. Ризикована штука. Розслабиш трохи більше, ніж треба. І вже за секунду матимеш вивернутий карк. Проте мені вдається. У це важко повірити, що півхвилини тому, але амплітуда мого розхитування на сільці поступово вгасає. Моє тіло повертається під мій контроль. Ось останнє, ледве помітне коливання стихає, і я відчуваю поверхню табуретки під ошвами обох ніг. Яке щастя ця тверда опора! Цікаво чи не так почувався екіпаж експедиції Колумба, виплентавшись із безнадійної бурі і ставши на тверду землю Одного з Карибських островів Закладається, що саме так, як я зараз Солодке відчуття позиційної перемоги Коли смерть несподівано відступила Відійшла на крок, дала тобі спокій на якийсь час Є можливість розім'яти задерев'яні мускули, Віддихатися я глибоко вдихаю. Намагаюся, наскільки це взагалі можливо, привести до ладу власні думки. Що там вони від мене хотіли? Про що була суперечка? Вірша їм розповісти? Свого? Та розповім, продекламую, виплюну його їм не проблема. Я, звісно, теж молодець Завівся, почав пафосні якісь речі казати, але затягти мені петлю на шию. Це справжнє свинство і несправедливість. Козли, а вона? Цілувала так, ніби робиться взагалі вперше в житті, голодно і якось невміло. Притискала мене, до стіни в коридорі одразу при вході. Стіни були обклені старими, ще певно шістдесятих, шпалерами із латкою целефановою поверхнею. Вона трохи задерла мою футболку, і я відчув, що шпалери лепкі, та попри липневу спеку прохолодні. Дивно, що нас ніхто не побачив. Могли б і морду набити. Легко могли б. Це ж їхня жінка. Жінка з їхньої зграї. Варто лише було побачити настороженість та електричні розряди в очах хлопців, коли хазяїн квартири, новий мій приятель, який мене сюди, власне кажучи, і запросив, знайомив із ними своїми друзями. Усі були вигострені і уважні. До мене придивлялися, мене апріорі не любили і не збиралися мені довіряти. Цікаво, на що я розраховував, приступаючи поріг цього помешкання. Але ось вона, вона по-іншому поставилася. Упродовж вечірки, поки всі потихеньку, Наливалася алкоголем, вона кілька разів опинялася поруч зі мною, коли я вступав у якусь суперечку, відчував її біля себе ненавмисні доторки, невагома тіло їй подиху на моїй шиї і волосі. Голоси, а слідом за ними і музика робилися дедалі голоснішими. Ми всі перекрикували одне одного та потужні динаміки. У повітрі уже явно відчувався секретний дим, хоча господар спершу виганяв усіх корити на затишний балкончик і слідкував, щоб у квартирі не палили. Але потім попустився. І справді спробуй вигнати десяток молодих, повних життя бугаїв на балкон. Закорювали просто в квартирі, намагаючись, утім, не смітити недопалками та попелом. Але я виходив. Мені подобався цей балкон. Там на мене навалювалася інша музика. Музика розпеченого міста. У подвір'ї було затишно і зелено, я заплющив очі, затягувався, вслухався. Мені подобалося бути в буферній зоні поміж двома музичними матеріями внутрішньої з квартири та зовнішньою, що її виконувало моє рідне місто. Музики їхні перепліталися і танцювали. Мені від розуміння цього помручилося в голові. Під час четвертого чи п'ятого перекуру я почув, як двері за мною відчиняються. Вона увійшла так просто і так просто поклала мені голову на плече, ніби ми давно були знайомі. Попросила сигарету, запалила і собі. Як тебе звати? Я спробував пригадати як треба поводитися в ситуаціях, коли незнайома жінка вішається на тебе? Яка різниця? Це що секрет? Ти будеш сміятися, але так. Жоден із них, кивнула вона в бік дверей, мого імені справжнього не знає. А не справжнього. Слухай, ти витрачаєш час на те... Що тобі навряд чи знадобиться в житті? Вона видихнула дим мені просто в шию за вухом, і я відчув, як від цього починаю просідати, погано триматися на ногах. А що знадобиться? Наступної суботи у мене день народження, і я маю зайвий квиток на джазовий вечір. На концерт. Оригінально усміхнувся я. Так переконливо мене ще не клеїли. Цей джазовий вечір буде. Я повернувся до неї обличчям. Вона дивилася мені тепер просто в очі. Була трохи нижче від мене. Тулилася довірливо. Але разом із тим так, що в мене не виникало ілюзій стосовно того, хто в цій ситуації має ініціативу. Та що, тебе клеїти? Ти вже вона викинула недополок на вулицю через моє плече і ніби, ненавмисне погладивши стегно, раптом розвернулася та вибігла з балкону, зникла в квартирі. У віконці до кімнати я побачив одного з хлопців. Він дивився на мене холодно і розлючено, погладжував кулак долонею. Я розвернувся до нього спиною і докурював, усміхаючись сам до себе. За якісь кілька хвилин вона як молода кішка підстерегла мене в напівтемному коридорі поки вся компанія зібралася на кухні і господар проголошував черговий тост із несподіваною силою притисла мене до стіни вперла свої руки мені в плечі аж рычала торкаючись у перше моїх вуст. але сам поцілунок був так разюче непередбачуваний, такий м'який та якийсь аж делікатний, що мені буквально землю з-під ніг вибило. Ну, як опиратися такій м'якості та пристрасті? Так, це жінка з їхньої зграї. Вони мені за неї горло перегрязуть та й усе. Хоча з іншого боку, те, як говорять із нею всі присутні, і те, як вона говорить із ними, видає їх із головою. Така собі тісна і розпечена молодою пристрастю спільнота, де всі давно одне в одного позакохувалися, а потім так само давно порозкохувалися. Усі давно переспали одне з одним, з'ясували всі дослівно всі непонятки і тепер можуть говорити про будь-що у цьому світі. Справді, про все на світі, навіть про найінтимніші речі, яких, певно, і психіатру не скажеш, засромися. І саме тому до бажань будь-кого з їхньої зграї навіть найбільш несподіваних ставляться зі спокоєм та лед необразливою байдужістю. Чужаків, звісно, їм не хочеться, але і з цим вони, схоже, могли змиритися. То де вона зараз? Чому не заступиться за мене перед своїми довбаними друзями? Якщо вже людина в якийсь момент свого життя вирішує зайнятися літературою, а тим більше такою безпорадною, як сучасна українська, то це накладає незмивний слід на весь її подальший життєпис. Кожному телепневі, який переконаний, що вервечками слів та стосиками книжок він вимостить собі дорогу до прожиттєвої слави, тіл гарненьких німфеток і неодмінних побутових зручностей, слід спершу розбити морду, потім всадовити за студіювання біографій тих, хто бодай щось значить для нашої літератури, а вже потім, якщо він не підступиться не відступиться дозволити написати перший рядок. Застосування такої методи пропускало би до письменницької спільноти або насправді незламних дебілів, або тих, хто без жартів готовий душу і тіло положити на вівтар словесності. Такі собі елітні частини, Десантники від літератури, кібори слова, таємний лицарський орден, до якого випадкових впускають лише за дивного збігу обставин програмної помилки. Але швидко виявляють і копняками викидають зі своєї, кажучи, метафорично цитаделі. Український письменник перебуває в стані перманентного дослідження ворожої йому дійсності. Дійсність ця до нього не відчуває нічого, крім роздратування, хоча й розуміє, що такий уже склався порядок речей. Такий він, так було за діда-прадіда, і миритися із цим треба. Сучасна українська література досліджує дійсність упосліджену, понівечену і більш схожа на втомленого санітара, пожиттєво приставленого до божевільного маніяка. Маніяк викидає такі фортелі, що санітарові часом волосся ворушиться на голові від власної безпорадності, та того, що саме він і ніхто інший змушений вести щоденник хвороби та фіксувати те, що відбувається з його підопічним. Санітар, прив'язаний до хворого покликанням і обов'язком, який він сам на себе звалив, обираючи професію, і лише потім зрозумів, наскільки... Це все нестерпно. У певний момент санітар знає про маніяка стільки, що йому вже просто не має чого писати у свій бортовий журнал. Разом із тим, маніяк знає про санітара аж ніяк не менше, і тут уже не зрозуміло, хто слабший і хто має боятися більше. «А чого найбільше боїся ти? Того, що одного разу твій підопічний уночі украде твій кишеньковий ніж та ним чергане твою горлянку? Правда ж?» Сашко натрапив на цю компанію абсолютно випадково. Минулої суботи, лише тиждень тому. Була гарна лепнева погода, вечір. Сашко йшов уздовж Кальміуса, недавно відремонтованою набережною, усміхнувся зустрічним дівчатам, чіплявся полідом за деталі міського пейзажу. Аж ось небо майже миттєво почорніло, а за річки з боку спальних районів Рванув потужний вітер, розбиваючись о підйом до площі Леніна. Сашко пришвидчив крок, і дуже доречно. Коли він уже підходив до підземного переходу на набережній, згорів пало ціле море. Збігаючи сходами вниз, він лише відчув, як його трохи дістало косою зливою по спині. Смикнув плечима, пострибав на місці, вимокла футболка, неприємно прилипала до тіла. На горі схоже, був справжній потоп, бо невеличкі струмочки проривалися вже і під землю. Разом із Сашком ховалися від дощу ще декілька людей. Він узяв собі розчинної кави в магазинчику у переході. Стояв під сіною посьорбово І з приємністю Помічаючи, як висихає спина Раптом згори сходинками Прогуркотіла промокла Та різношерстна орда Їх було чоловік п'ятнадцять Ці були молоді, до нитки мокрі І з першого на них погляду Зрозуміло добрячі п'яні Стали неподалік від Сашка і, ґалгочучи, як птахи, про щось говорили, сміялися, передавали по колу кілька літровий казанок, відсьорбуючи із нього по одному два ковтки. Давай, давай, Юрік. закричали в натовпі. Від них відділився один худий, мокрий, як дворовий пес Юрік. Очевидно. «Давай, Юрік, давай!» Під'южували його товариші. Юрік, долаючи алкогольний ступор, збирався з думками. Нарешті стрепенувся, вихопив у когось казанок із питвом, піднявся над ними всіма на кілька сходинок, мов би, на сцену. Згори до переходу Лилися потоки води, заливали йому кеди. Юрік приклався до казанка, зробивши кілька великих ковтків, потім рукавом витер рот і викрикнув, викидаючи руки перед собою. «Армагедон!» «Доброго ранку!» – відповіли йому друзі піяним але напрочуд злагодженим хором. Їхні сплетені голоси. гулко застрибали відлунням по переходу. Сашкові завібірвало в грудях. Несподіваною радістю проштрихнуло йому серце шаленою енергію, якої він досі ніде не бачив. І ми, як приречені роботи, Продовжував далі хор, чіткий та переконливий. Юрік стояв перед ними, мов диригент, вимахував своїми ручиськами, розповідав цей вірш, але того Юріка за голосом його друзів, що знали цей вірш не гірше за нього, не було чути зовсім. Коли вони закінчили, люди, що ховалися, від дощу вибухнули оплесками. Сашко теж плескав у долоні, поставивши на бордюрчик недопиту каву. Він і справді був у захваті. Це було якось незвично, неймовірно, адреналінисто чи що. Весела орда пішла знайомитися із товаришами по дощовій неволі. По всьому підземному переході зав'язалися розмови, чути було сміх. До Сашка підійшов низенький білявий хлопчина з інтригуючим казанком у руках. Попросив сигарету. Сашко пригостив його, спитав, тицяючи в руки запальничку, «Що ви це там п'єте? Хочеш?» – простягнув йому казанок білявий. «Ще не знаю. Що це?» «Танкер». «Танкер?» – перепитав Сашко. «Так, коктейль «Танкер». Щось я не чув про такий. Та ми його півгодини тому вигадали», – пояснив Білявий. «Спробуй. То це ви так за півгодини впилися?» І з недовірою перепитав Сашко. «Що ж там у цьому коктейлі? Краще тобі не знати». Випустив дим новий знайомий. — Обригаєшся раніше, ніж вип'єш. — Га, Ладно. Сашко подумки перехрестився, та, намагаючись не звертати уваги на те, як цей танкер пахне, зробив два ковтки. Світ не зупинився. Сашко не вмер. Щоправда, від смаку танкеру зробилося в роті якось дивно, але Сашко Метьяво списався на те, що він ще не звик до таких благородних напоїв, і дійсно третій та четвертий ковтки пішли значно краще. Пох і смак, віддихнувся він. Ти досі хочеш знати, що там? Чи тобі достатньо того, як сильно воно гребе? — Та все ж цікаво, — відповів Сашко, відчуваючи, що гребе таки добряче. — Юрік, іди сюди, — покликав білявий зірку підземного переходу. — Що там? Довгоногий поет майже миттю опинився біля них. — А ну розкажи хлопцеві, що ми в танкер намішали? — А, ну, значить так, — почав загинати пальці Юрік. — Коньяк і Портвейн. Вермут, пиво, кава, фоміч бальзам якийсь мав. «Да», – вирвалося в Сашка. «Так», – продовжує Юрік, – «ще сосиска, шматок хліба, землі трохи». «З землі?» – перепитав Сашко.